Antxete eratiko, ari gorria! Euskal Herrian, hogeita mar mila altzeimer gaixo inguru daude. Geroz eta ugariagoa da, irurogei eta laurogeita mar urte bitarteko herritaren artean. Urtero, mila biztanleko, amar lagunei diagnostikatzen zaie. Baina, alzheimerrak ez dio gaixoari bakarrik eragiten. Partaide izatera behartzen bitu, senide eta zaintzaileak ere. Beraz, mila dira, unki dutakoak, gure gizartearen erralitate denean, eta antxeta irratia erralitate horren izpilu, iralean, altzaimera aztergai. Antxeta irratiko, ari gorrian, altzaimeraaren ilabete honen azken egunean, esen da bideei behuruz, izegin nahi izan dugu. Berro garaiko testu edatik bitugu, zartzaroko dementziari buruzko lekuko tasunak, baina 1200 bat garren urtean, Alois Alzheimer psikiatra lemandarrak lehen kasua ikartu zuen arte, etzen gaur egun ezagutzen dugun Alzheimer eritasun neurodegeneratiboa identifikatu. Berro eta Amerika urte zituen august izeneko emakume bati, segimendu klinikoa egintzion, 1200 garen urtean, zen duzen arte. Augustak izan zituen lehen sintomak, memoria catch progresiboak izan ziren, denbora pasala ezin zuen txerako bide aurkitu, izkutatu egiten zen arrazu irigabe, denbora eta espazio aldetik galduta zirudien. Geroz eta zailtasuna handiagoak zituen bintzatzerakoan, itzegokia aurkitzeko, egunetik egunera motelagoa zen komunikatzerako garaian eta pixkanaka, memoria katxez gain, gauza berriak ikasi eta aktualitatean egindakoa eta gertabutakoa gugoratzeko gaitasuna galtzen joan zen. Erralitatalekin kontaktua galdu eta prozesuak aurre eginala hoetik ere etzen altzaeko kapasa, fetu jarreran etzan da azken zendu zen arte. Orduz geroztik, milioika pertsonek bizi izan dute prozesu berbera eta beste inbeste inbestezennidek ikusi bute zori gaiztozko garapen hori bere zenide eriengan. Medikuntza eta ikerketalanak garatu dira, eta ehunda hamar bat urte beranduago asko dakigu heritasun degeneratiboni niburuz, Baina ez sendatzeko edo prebenitzeko haina, anitz dira oraindik erantzun gabeko galderak eta tratamendu oro paliatiboa da, besterik ez. Hal gurutz gurutz Linzasoro, Donostiko Poliklinikako neurologo eta ikertzaileak altzeimerraren sendabideari itsxaropenari leio bat. irekitzen dio, ikerketa betean da eta berekin hitzek egiteko parada izan dugu. En un proyecto que estamos haciendo en la Fundación Alzheimer, sí que estamos haciendo un proyecto con 426 personas. Os has unchu hogeita 426 pertsonekin eh, proiektu bat egiten ari gara. Familia no Alzheimer, alzheimer, alzheimer aurrekaria bituztenak. Sí eta epe luzera begira. Tiempo, euren evoluzioa aztertzen ari gara. O sea, el objetivo que perseguimos sobre todo es batean pertsona batek Alzheimerra garatuko duen ala ez. Ki buru no batzuk zure Aurretik jakina alizatea <tose> bilatzen dugu. Al alfimero, Eta gaixotasunari aurreratuz, gutxu urte antes de que aparezcan los síntomas. Tratamendu eraginkorragoak aplikatu, leen, sintomak agertu baino urte asko lehenago cierto momento que aparecen los primeros síntomas y el motivo que sea... en Jakin badakigu que... Alzheimeraren lehen sintomak agertu aurretik in cerebro que se llama se aldaketak ematen direla uki necesaria para muchas funciones no se por... proteína beta es de naongi degradatzen eta neuronen eriotza eragiten duena ...hace que no se pueda degradar en ese depósito. Esta hora requiere aquí tendo un proceso degenerativo ...cuando produce la muerte de las neuronas. Y eso es lo que acaba iniciando el proceso degenerativo. Entonces lo que queremos es eso, detectar de alguna manera esos cambios... ...con todas las pruebas que estamos haciendo a, a estas personas. Concretamente estas moléculas que probamos ahora... Estan ya en fase 2B o fase 3. Azterketa hauek luzarora de, begira dira, eta une hauetan ere molekula batzuekin entxegu klinikoetan ari gara. Prozesua alden neurrian geldiarazteko. Pacientes en todo el mundo, si el, entxeguak de, ongi aterako de, balira, da resultaus pozitibos, urte gutxietan merkaturatuko genuke. De, o cualquilotra, no? Es decir, es toda esta fase de desarrollo kliniko de un farmaco. Exacto, pero la clave para eso es identificar la enfermedad muchísimo antes de la que, de lo que lo... Baina, giltzarria da, gaixotasuna aliketak goizen identifikatzea. ...teknologikoz iba habiendo metodos para diagnosticar antes el Alzheimer. yo estoy convenzido de que en unos años... Personas... Egun go esker, gaur egun diagnostikatzen bitugun pertsonek, garapen beagoa izango dute. Banat, tenen una evolución más benigna que la que, la que actualmente vemos. Pero el grandísimo objetivo es... Baina el buru nagusia da... ...que vayan a desarrollar un Alzheimer con muchísimos años de antelación. Y ahí sí aplicar terapias que sean mucho más eficaces en esas fases. Es más, Alzheimer agertu baino leen identifikatzea. Terapia prozesu degeneratiboa agertu baino lehen aplikatzeko haitzen. Eficaces, ...sean muchísimo más eficaces si se aplican antes. Porque, como vuelvo a decir, ahora mismo es imposible saber si una persona sana... Va, va, va a sufrir un alzheimer mmm, al cabo de 20 años, es imposible saberlo hoy día. Se está trabajando para que eso cambie, ¿no? modu batean zein bestean, gurutz linaztasoro neurologo eta ikerlariak argi dauka, gauza bat, zientziak argituko duela altzein sendatzeko edo geldialazteko bidea horretarako, ikerketetan denbora eta diruin bertsoi itzelak egiten ari baitira gaur egun. Si, sí, estoy, estoy convenzio de que si, sí, estoy convenzio de que si, sí. uno, porque los avances en biología van muy unidos de avances tecnológicos, unidos avances tecnológicos. Un pequeño avance tecnológico supone un grandísimo paso en el conocimiento de la biología. Y segundo, para que haya avances tecnológicos se han puesto en marcha dos megaproyectos, uno que es Human Brain Project, eso que es el proyecto Brain, uno en Europa y otro en Estados Unidos, dotados con mil millones de euros y de dólares respectivamente para los siguientes 10 años y seguro, seguro, que esos dos proyectos van a suponer un antes y un después en el conocimiento del, del cerebro tanto para la enfermedad de Alzheimer como el funcionamiento del cerebro en, en situaciones eh, no, no patológicas. El cerebro al fin y al cabo es el órgano más fascinante y el más complejo del, del universo.